Це нормально. Я можу навіть ще більше плакати. Просто коли я чую сумні історії, то сльози самі линуть з очей. Я можу плакати цілий день і ще одну ніч. Перевіряла. Коли я плачу, то відчуваю себе щасливою, очищеною. Найбільше я люблю слухати історії про любов, сентиментальні. Коли обоє люблять одне одного, але щось зовнішнє, заважає їм бути разом. І люблю, коли ці двоє закоханих ціле життя живуть окремо, і вмирають окремо, але завжди пам'ятають одне про одного. І мають інших чоловіків і дружин, але ніколи не забувають тої найсильнішої любові свого життя. А коли, наприклад, він вмирає на руках у чужої жінки, яка, може, теж його любить, то та інша стоїть у вікні, а потім на цвинтарі, але не з усіма, а у тільки щоб побачити його востаннє. О, бачите, вже плачу. Але це нормально, не зважайте. На мене більше впливають чужі любовні історії, ніж власні. Бо я так сильно нікого ніколи не кохала. Може, ще буду. Не знаю. Але власні історії не так вражають. Не знаю, чому. Напевно, це залежить від того, як розказати. Бо можна розказати так, що всі навколо будуть плакати, а можна так, що всі будуть сміятись. Ту саму історію. Моя баба завжди мені розказувала історії так, що я плакала. І вона плакала. Ми обоє плакали. Тоді я перший раз зрозуміла – як-то приємно плакати від історії. Баба мала справжній талант розповідання. Напевно, вона спеціально переживала на власній шкурі таке страшне, щоб потім мати, що розповідати. І вона дуже добре пам'ятала деталі. Власне, я плакала від деталей. Баба питала мене. Знаєш, що таке вербова каша? Не знаю. Що це? Це коли тебе б'ють тоненькими вербовими галузками. Били один раз, але я запам'ятала смак вербової каші на все життя. І який у неї смак? Солоний і трохи гіркий, бо верба сама по собі має гіркий смак, коли її лизати. Баба мала приглянути за маленькою дитиною своєї мачухи, і та дитина впала з печі на підлогу. Баба втекла ліс, бо боялась, що мачуха буде бити. Мачуха завжди била дуже боляче. Баба лишила дитину лежати на підлозі, а сама втекла, думала, що дитина померла від удару. Але ні, з дитиною нічого не сталося – Дітей, які п'яних, дуже важко довести до смерті. Вони надзвичайно живучі, як коти. Баба сиділа до вечора в лісі, недалеко від батьківської хати. Вона бачила, що відбувається в хаті з-за кущів. І мачуха знала, де баба сховалась. Коли вже почало темніти, мачуха вийшла на подвір'я і крикнула. «Ходи додому, я не буду тебе бити, ходи додому, вже пізно». «Ти нічого не їла цілий день. Ходи, дитино, дам тобі їсти такої доброї вербової каші. Ходи, не бійся». І баба повірила. Вийшла за кущів до мачохи, бо дуже була голодна. Баба завжди була голодна малою. І пізніше, аж до старості, завжди була голодна. Вийшла до мачухи і сказала, «Іде та каша? Ходи до хати, в хаті каша». Баба зайшла до хати, а мачоха вже приготувала вербові гілки – «Схопила бабу за руку і почала бити ними по ногах, спині, руках, дубі, по лиці, кричала. «Стерва мале, хотіла вбити мою дитину, так? Спеціально її штурхнула з печі!» Била так довго, аж поки не прийшов з роботи бабин тато. Відтягнув мачоху від баби, але баба вже не могла рухатися і говорити. Була вся в крові. Потім тато бив мачоху, але не вербовими гілками, а кулаком. Мачоха дуже не любила бабу. Годувала її борщем з милом, а одного разу навіть отрутою для щурів. І це все правда, я не брешу, чистісінька правда, хоча не віриться, що таке дійсно буває. У шість років баба втекла з дому і потрапила до інтернату. Усім втекла з інтернату, бо боялась померти з голоду. В інтернаті баба дізналась новий рецепт зуби – вода і дві квасолини. У вісім баба жила на базарі у Новоград-Волинському і їла сливові кісточки потім пасла теляту колгоспі, потім пасла корію, потім доглядала за цілим господарством якогось чоловіка який обіцяв їй за рік роботи теплий одяг на зиму потім баба заробила двома руками служби молоду теличку взяла теличку на воловіт, попрощалася з господарями і пішла до міста в житомир теличка здохла через тиждень баба мусила її дорізати виміняла м'ясо далички на два кирзові чоботи обидва на ліву ногу я зараз все це так коротко розповідаю, але бабі знадобилось 10 років, щоб розповісти то все мені. 10 років вона розповідала мені історії у найменших деталях і подробицях. Я знаю її життя на пам'ять. Може, саме тому я не зважаю на своє. Деколи мені здається, що я не живу сама для себе, а для баби. Щоб вона мала кому все розказати і щоб той хтось все розказав іншим.